A HALDOKLÓ DETEKTÍV Mrs. Hudson, Sherlock Holmes háziasszonya, igen béke tűrő teremtés volt. A nap minden órájában mindenféle különös és gyakran nem kiválatos egyének özöllötték el első emeleti lakását, ráadásul bérlője, különbsége és rendszertelen életvitele is próbára tették a türelmét. Holmes hihetetlen rendetlensége. Szokatlan órákban való zene hallgatása, házon belüli lőgyakorlatai, furcsa és gyakran kellemetlen szagú tudományos kísérletei, az erőszak és veszély légköre, amely övezte, London legkellemetlenebb albérlőjévé tették. Másfelől hercegi módon fizetett. Nincs kétségem felől, hogy az egész házat meg lehetett volna venni azért a pénzért, amennyit Holmes a szobáért fizetett az együtt töltött évek alatt. A háziasszony a legmélyebb tisztelettel volt iránta, és soha nem merészelt fellépni ellene bármilyen felháborítóak is voltak egyes tettei. Kedvelte is őt, mivel Holmes rendkívüli gyengétséggel és udvariassággal viseltetett iránta, Megvetette, és bizalmatlan volt a másik nem iránt, de mindig lovagias ellenfélként viselkedett velük. Tudván, hogy milyen őszintén a szívén viseli lakója sorsát, figyelmesen hallgattam házi asszonya beszámolóját, Holmes szomorú állapotáról, amikor házasságom második évében meglátogatott. – A halálán van, dr. Watson – mondta. – Három napja folyamatosan romlik az állapota, és nem tudom, hogy megéri-e az estét – Megtiltotta, hogy orvost hívjak. Amikor ma reggel láttam, hogy arcán kiütköznek a csontjai, és láztól csillogó szemekkel tekint rám, nem bírtam tovább. Az engedélyével vagy anélkül, Mr. Holmes, ebben a percben elmegyek egy orvosért. Mondtam. Akkor watson hívja, válaszolta. Ha egy percet is habozik, doktor, akkor lehet, hogy már nem találja őt életben. Elborzottam, ugyanis nem is hallottam, hogy beteg. – Mondanom sem kell, hogy siettem a kalapomért és a kabátomért. Az úton a részletek iránt érdeklődtem. – Nem sokat tudok mondani, uram. Rodehájban közel a folyóhoz dolgozott egy ügyön, és onnan már betegen tért vissza. Szerda délután ágyba bújt, és azóta nem kelt fel. Ez alatt a három nap alatt nem evett egy falatot sem, és egy kortyot sem ivott. Édes Istenem, miért nem hívott azonnal orvost? – Megtiltotta, uram! – Tudja, hogy milyen zsarnoki természet. Nem mertem ellenkezni vele. De ő már nem ebben a világban él. Ezt mindjárt a saját szemével is láthatja. Holmes valóban elkeserítő állapotban volt. A ködös novemberi napon a betegszoba egy homályos lyuknak tűnt, és a sovány lepusztult arc jeges félelemmel szorította össze a szívem. Szemei lázasan csillogtak, arca betegesen piros volt, szája kicserepesedett, sovány kezei szünet nélkül reszkedtek, hangja szaggatott károgáshoz hasonlított. Amikor beléptem, fásultan feküdt, de amint meglátott, a felismerés öröme jelent meg a szemében. – Nos, Watson, úgy látom, rossz idők járnak. – mondta gyenge hangon, amely még megőrzött valamit hajtani könnyedségéből. – Kedves barátom! – kiáltottam, és közelebb léptem. – Lépjen vissza! Azonnal lépjen vissza! – mondta ellentmondást nem tűrően, ahogy csak vészhelyzetekben hallottam megszólalni. – Ha közelebb jön, vacson, kidobatom a házamból. Miért? – Mert így akarom! – Ez önnek nem elég? Hát, Mrs. Hudsonnak igaza volt. Zsarnokibb volt, mint valaha. Kimerültségét látva mégis megsajnáltam. Én csak segíteni szeretnék, magyarázkodtam. Remek! Úgy fog a leginkább segíteni, ha azt teszi, amit mondok. Egy kisé engedett szigorú hang neméből. Haragszik rám? kérdezte, levegő után kapkodva. Szegény ördög, hogyan haragudhattam volna rá, amikor ilyen síralmas állapotban feküdt előttem? Az ön érdekében teszem, Watson, tette hozzá reketten. Az én érdekemben? Pontosan tudom, hogy mi a bajom. Ez egy szumátrai kuli betegség, amelyről a hollandok többet tudnak, mint mi, bár nem sokat tettek azért, hogy megtalálják az ellenszerét. Egy dolog biztos. Halálos és rendkívül fertőző. Lázos hevültséggel beszélt, hosszú kezei reszkedtek, amint a parancsolt. Érintéssel terjed, Watson, ez van, érintéssel. Ha távol marad, akkor minden rendben lesz. Édes Istenem Holmes, azt hiszi, hogy egy ilyen figyelmeztetés számít nekem. – Ha egy idegerről lenne szó, akkor sem érdekelne. Azt hiszi, megakadályozhat a kötelességem teljesítésében, amikor egy ilyen régi barátomról van szó. Újra közeledtem, de dühött haraggal utasított vissza. – Ha a helyén marad, beszélgethetünk. Ellenkező esetben el kell hagynia a szobát. Holmes kivételes képességei iránt olyan mély tisztelettel viseltettem, hogy mindig engedelmeskedtem óhajainak, még akkor is, ha a legkevésbé sem értettem őket. De most orvosként tiltakoznom kellett. Bárhol elismertem felettesemnek, azonban a betegszobában az én akaratomnak kellett érvényesülni. Holmes, kezdtem. Ön most nem ura magának. A betegember a gyerekhez hasonlít. Így fogok most én is bánni önnel. Tetszik vagy sem, meg fogom vizsgálni, és a tüneteknek megfelelő kezelést fogja kapni. Holmes gyilkos pillantást vetett rám. Ha már agaratom ellenére orvoshoz kell fordulnom, akkor legalább olyan valakit szeretnék, akiben megbízhatok. Szóval benne nem bízik? A barátságában mindenképpen. De a tények azok magukért beszélnek. És ön, Watson, nem más, mint egy általános orvos, igen csekély tapasztalattal és középszerű minősítésekkel. Nekem is fáj, hogy ezt kell mondanom, de nem hagyott számomra más lehetőséget. Mélyen megvoltam voltam sértve. Holmes, egy ilyen megjegyzés nem méltó önhöz, Ékesen bizonyítja számomra, hogy milyen állapotban vannak az idegei. De ha nem bízik bennem, nem erőszakolom magára a szolgálataimat. El fogom hozni London legjobb orvosát, Sir Jasper Meeket, Pendrose Fishert vagy bárki mást. De valakinek meg kell vizsgálnia, ebből nem engedek. Ha azt gondolja, hogy végig fogom nézni, ahogyan meghal, anélkül, hogy segítenék, akkor félre ismert engem. Tudom, hogy a jó szándék vezérli, sohajtotta a beteg. Bebizonyítsam, hogy mennyire nem ért hozzá. Hát kérem, mit tud a tapanuli lázról, vagy a fekete formóza rothadásról? Egyikről sem hallottam még. Sokféle betegség... Sokféle furcsa, patologikus borjánzás van keleten, Waccon. Minden mondat után szünetet kellett tartania, hogy erőt gyűjtsen a következőhöz. Sok mindent tanultam róluk legutóbbi kutatásaim során, amelyeknek orvos bűnügyi vetülete is volt. Nyomozásom alatt fertőződtem meg. Semmit nem tehet értem. Lehet, hogy nem, de történetesen jó ismerősöm dr. Einstein, aki a trópusi betegségek legnagyobb szakértője, és aki éppen Londonban tartózkodik. Ebben a pillanatban elmegyek érte, és semmilyen kifogást nem fogadok el. Határozottan az ajtó felé indultam. Életemben nem ért ilyen meglepetés. A haldokló ember egy hatalmas tigrisugrással megelőzött. Hallottam, ahogy a kulcs megfordul a zárban. Aztán visszahanyatlott az ágyába, kimerülten ziháva az erőpróba miatt. Ugye nem fogja a kulcsot erőszakkal elvenni tőlem, Vátszon? Most megvan, barátom. Itt van. És itt is fog maradni mindaddig, amíg így akarom. De szórakoztatni fogom önt. Mindezt szaggatottan, levegőért kapkodva mondta el. Ön csupán a javamat akarja. Természetesen ezzel én is tisztában vagyok. Mindent megtehet, amit akar. De hagyjon időt, hogy erőt gyűjtsek. Még ne, Watson? még ne. Most négy óra van. Hatkor elmehet. Ez őrültség, Holmes. Csak két óra, Watson. Igérem, hogy hatkor elengedem. Hajlandó addig várni? Nem nagyon van más választása. Valóban nincs, Watson. Köszönöm, de egyedül is rendbe tudom hozni az ágyam. Kérem, tartsa a távolságot. Nos, Watson, még van egy másik feltételem is. Nem azt az orvost fogja elhozni, akit javasolt, hanem azt, akit én megnevezek. Akit csak akar. Ezek az első értelmes szavak, amelyeket kiált mióta belépett a szobába. találam ott pár könyvet. Elég fáradt vagyok, úgy érzem magam, mint egy elem, amely teljesen lemerült. Hat órakor, Váccon. Folytatjuk a beszélgetésünket. De úgy esett, hogy hamarabb folytattuk mégpedig olyan körülmények között, amelyek legalább annyira sokkoltak, mint az ajtóhoz ugrása. Pár percig az ágyban fekvő csendes alakot néztem. Arcát majdnem elfötte a takaró, és látszólag elaludt. Mivel képtelen voltam olvasni, a szobában járkáltam, a falon lévő hírhett bűnözők képeit vizsgáltam. Céltalan téblábolásom a kandallónál ért véget. A gondoló párkányán pipák, dohányos zacskók, fecskendők, tolkések, revolvertöltények és más apróságok sorakoztak. Ezek között volt egy kis fekete-fehér elefántcsont doboz kihúzható fedéllel. Szép kis jószág volt, és éppen kinyújtottam a kezem, hogy alaposabban szemügyre vegyem, amikor iszonyatosat kiáltott. Olyat hogy még az utcán is lehetett hallani. A szörnyű sikolyra megfagyott bennem a vér, és égnek állt a hajam. Zaklatott arccal és őrült szemekkel nézett rám. Bénultan álltam a kis dobozzal a kezemben. – Tegele! Azonnal tegele le, vacson! Azonnal hamoddom! Feje visszahanyatlott a párnára. És megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor visszatettem a dobozt a kandalló párkányra. Utálom, ha hozzányúlnak a dolgaimhoz, Vaccon. Tudja, hogy mennyire idegesít. Elviselhetetlenül gyötör engem. Ön, aki orvosnak nevezi magát, könnyen a házába juttathatja a betegét. Ő le ember és kagyjon pihenni. Az eset nagyon érzékenyen érintett. Az erőszakos és értelmetlen izgatottság, amelyet agresszív beszéd követett, annyira távol állt régi kedvességétől, hogy azt bizonyította, agya teljesen megbomlott. Minden pusztulás között egy nemes elme leépülése a legelkeserítőbb. Leverten ültem, amíg a kijelölt idő letelt. Úgy tűnt, ugyanúgy figyelte az órát, mint én mivel kevéssel hat után lázas izgatottsággal beszélni kezdett. Nos, Watson, mondta, van önnél apró pénz? Igen, ezüst is. Elég sok. Hányfél koronás van köztük? Öt darab. Na, az túl kevés, túl kevés, nem túl szerencsés, Watson. Mindegy, tegye őket a mellény zsebébe. A többi apró pénzt a bal nadrág zsebében tartsa. Köszönöm, így már mindjárt jobb az egyensúlya. Ez már súlyos elme bajra vallott. Ismét megborzongott és köhécselt. Most pedig gyújtsa meg a gázlámpát. Óvatosan tegye, nem szabad fél erőnél jobban égnie. Kérem, figyeljen nagyon. Köszönöm, ez így tökéletes. A lápergőt nem kell rátennie. Most legyen olyan kedves, és tegyen ide a kezem néhány levelet és papírt. Köszönöm. Most a kandalló párkányáról kellene néhány dolog. Kiváló, vacca. Van ott egy cukorfogó. Azzal fogja meg az elefántcsontobozt, és tegye a papírokra. Ügyes. Most már elindulhat, és elhozhatja Calverton Smith urat a Lower Burg Streetről. Az igazat megválva nem nagyon volt kedvem orvosért menni, mivel veszélyesnek tartottam egyedül hagyni Holmes-t a jelenlegi állapotában. Azonban most éppen annyira türelmetlenül várta a kijelölt orvost, mint amilyen makacsul tiltakozott kezdetben. Soha nem hallottam ezt a nevet, mondtam. Gönnyen lehet, kedves vacsonom! Meglepne, ha ismerné azt az embert, aki a földön a legtöbbet tud erről a betegségről. És ráadásul nem is orvos, hanem ültetvényes. Calverton Smith úr szumátra egyik ismert telepese. Most csupán látogatóban van Londonban. Amikor ültetvényén kitört a járvány, maga szerült arra, hogy a betegséget tanulmányozza, mivel mindenféle orvosi segítség távol volt. Elég jó eredményeket ért el. Igen, módszeres ember, és azért nem akartam, hogy hat előtt induljon, mert tisztában voltam azzal, hogy hamarabb nem fogja otthon találni. Ha rá tudja beszélni, hogy eljöjjön, és megossza velünk a betegségről szerzett egyedülálló tapasztalatait, ami a legkedvesebb hobbija, akkor bizonyos vagyok abban, hogy segíteni tud rajta. A pár óra alatt, amit együtt töltöttünk, Holmes állapota egyre inkább romlott. Az arcán lévő lázas foltok még hangsúlyosabbak lettek. Sötét szemüregében szemei még jobban csillogtak. Homlokán hideg veríték folyt le. Beszédének fesztelen udvariasságáról azonban még most sem mondott le. Még utolsó pillanataiban is emberként viselkedett. Pontosan el fogja mondani, hogy milyen állapotban hagyott itt engem, mondta. Azt a benyomást fogja lefesteni, amely most is a fejében van, egy haldokló és halucináló képét. Igaz is, nem értem az óceánt, hogyhogy -hogy nem töltik ki teljesen az osztrigák, hiszen ezek a lények annyira gyorsan szaporodnak. De elkalandoztam, ugye? Furcsa, hogyan ellenőrzi egyik elme a másikat. Hol is tartottam, Watson? Calverton Smith úrra vonatkozóan adott utasításokat. Aha, most már emlékszem. Vegyen a védelmébe, Watson. Nem vagyunk valami jó viszonyban. Gyanakodtam rá az unokaöccse halálát illetően, és ez a tudomására jutott. A fiú borzalmas körülmények között halt meg. Kérleje őt, ha kell, könyörögjön neki, de mindenképpen hozza ide. Ő menthet meg. Csak is ő. Akkor is elfogom hozni, ha magamnak kell lecipelnem a kocsihoz. Semmiképpen ne tegyen ilyet. Meg kell győznie, hogy ön szántából jöjjön ide. Ezután azonnal térjen vissza hozzám, és találjon valami mentséget, hogy előre jöhessen. Ezt ne feledje, Watson! Tudom, hogy nem fog cserben hagyni, soha nem hagyott cserben. Mi ketten, Watson, már teljesítettük a feladatunkat. Vajon átveszik az osztrigák a világ feletti uralmat? Nem, nem, még belegondolni is szörnyű. Induljon, és meséljen el mindent róla. Amikor elhagytam a szobát, ez a rendkívüli elme úgy motyogott, mint egy ostoba gyermek. Átadta a szobakulcsot, amit én örömmel vittem el, nehogy ismét bezárkozzon. Mrs. Hudson reszketve és sírdogálva várt a folyosón. Amint kiléptem a házból, még hallottam Holmes éles, vékony hangját, ahogy lázasan danolászott. Éppen egy kocsi után füttyentettem, amikor a ködből egy férfi tűnt elő. – Hogy van, Holmes, uram? – kérdezte. Egy régi ismerős volt, morton felügyelő a szkotlandiárdról, civil ruhába öltözve. – Nagyon beteg – válaszolta. – Elég különösen nézett rám. Ha rossz indulatú lennék, még arra gondoltam volna, hogy a lámpafényben öröm csillant meg az arcán. Hozzám is eljutott már a híre, mondta. Megérkezett a kocsim, és elváltunk. Kiderült, hogy a Lower Bourke Street egy elegáns házsorból áll, amely elválasztja Nothing Hillt t A kocsim egy mesterkélt és pöffeszkedő ház előtt állt meg, ezt a benyomást erősítette ódivatú vaskerítése, hatalmas bejárati ajtaja és csillogó díszei. Mindez összhangban volt a méltóság teljes inassal, aki a bentről kisugárzó rózsaszín fényben jelent meg. Igen, Calverton Smith úr itthon tartózkodik. Azonnal megyek és bejelentem önt, dr. Watson. Szerény címem és nevem nem tett különösebb benyomást Calverton Smith úrra. A félig nyitott ajtón keresztül egy éles, türelmetlen és átható hangot hallottam. Kicsoda ez az ember? Mit akar tőlem? Szegény fejem! Staples, hányszor megmondtam már önnek, hogy ne zavarjon tanulmányaim közben! Az Inas próbálta gazdáját megnyugtatni, néhány engesztelő szót motyogott. Nos, Staples, mondja meg, hogy nem fogadhatom! Nem szakíthatom, csak így fél be a munkám! Mondja, hogy nem vagyok itthon! Ha nagyon fontos az ügy, akkor jöjjön vissza holnap reggel! Az Inas ismét mormogott néhány szót. Adja csak át ezt az üzenetet, vagy visszajöj holnap, vagy sem. Folytatnom kell a munkámat. Holszra gondoltam, amint a betegségtől gyötörten fetreng az ágyában, és számolja a perceket visszatérésemig. Formaságokra most nem volt idő. Az élete múlott a gyorsaságomon. Mielőtt még az inas elmondhatta volna bocsánatkérését, félretaszítottam és beléptem a szobába. Aragos kiáltással egy férfi ugrott fel a kandalló előtt álló karos székből. Egy goromba, kövér és sárga arcot láttam duplatokával, mélyen ülő, alattomos szürke szemekkel, kopasz fején egy kis sapka ült. Majd hogy nem kacéran féloddarra csapva. A koponyája hatalmas volt, azonban amikor végignéztem rajta. Csodálkozva láttam, hogy a termete kicsi és törékeny, a váll a körbe, a háta hajlott, mintha gyermekkorában angolkorban szenvedett volna. – Itt jelentsen ez? – süvöltötte éles hangon. – Mire nevéljem ezt a szemtelenséget? Hát nem üzentem önnek, hogy holnap hajlandó vagyok fogadni? – Elnézést kérek – mondtam. – De az ügy nem tűr halasztást. Sherlock Holmes… A barátom nevének említése… Óriási hatást tett a kis férfira. Egy pillanat alatt elillant a dühe. Vonásai feszülté és figyelmessé váltak. Ön holmszól jön? kérdezte. Éppen most hagytam ott. És mi van holmszal Hogy érzi magát? Súlyos beteg. Ez az oka látogatásomnak. A férfi helyjel kínált, majd ő is leült. Ekkor a kandalló fölötti tükörben megláttam az arc kifejezését. Megesküdtem volna, hogy gonosz és ajjas mosoly jelent meg az arcán, de meggyőztem magam, hogy pusztán egy arcrángás volt az egész, mert amikor visszafordult hozzám, akkor már őszinte érdeklődés látszott rajta. Őszintén sajnálom, mondta. Én csak a közös üzleti ügyeink során ismerhettem meg Holmes urat, de nagy tisztelője vagyok jellemének és képességeinek. Ő a bűnügyek szakértője, ahogy én a betegségeké vagyok. Neki a bűnözők jutnak, nekem pedig a mikrobák. – Itt vannak az én börtöneim – folytatta néhány üvegre mutatva az asztalon. – Ezekben a tenyészetekben a világ legveszélyesebb fajai éldegélnek. Éppen kivételes szakértelme miatt kívánja Holmes úr önt látni. Igen, jó véleménnyel van önről, és azt hiszi, hogy Londonban ön az egyetlen, aki tehet érte valamit. Az aprócska ember előre hajolt, Mókás sapkája a földre csúszott. Hogy el? kérdezte miből gondolja Holmes, hogy segíteni fogok neki? Mert ön a keleti betegségek szakértője. De mipől gondolja, hogy a fertőzése keletről származik? Mert egyik nyomozása során a kikötőben dolgozó kínai munkások közé keveredett. Galverton Smith úr elégedetten mosolygott, és felvette a földről a sapkáját. Ó, szóval így ez a helyzet, mormolta. Szerintem az egész nem annyira súlyos, ahogy ön gondolja. Mióta beteg? Három napja. Hallucinál? Előfordul. Ajjaj, ez már súlyosnak tűnik. Embertelenség lenne visszautasítani a segélykérését. Igen, csak utálom, ha bármi miatt félbe kell szakítanom a munkámat, de Doktor Watson, ez egy rendkívüli eset. Azonnal induljunk. Eszembe jutott Holmes kikötése. Sajnos találkoznom kell valakivel, mondtam. Rendben van, akkor magam megyek, csak lejegyeztem Holmes úr címét, bízhat bennem, fél órán belül már ott is leszek. Elszoruló szívvel nyitottam be Holmes hálószobájába. Attól tartottam, hogy bekövetkezett a legrosszabb a távol létemben. Hihetetlenül megkönnyebbültem, amikor láttam, hogy időközben még javult is az állapota. Ugyanolyan kísértetjesen nézett ki, de már nem halucinált, Elhaló hangon szólalt meg, de a szokásos szabadosságával is érthetően. – Nos, Watson, találkozott vele? – Igen, hamarosan megérkezik. – Csodálatos, Watson, csodálatos. Ön a legmegbízhatóbb küldönc. Velem együtt akart eljönni. – Az nem lett volna jó, Watson? – Megkérdezte, hogyan fertőződtem meg? Azt mondtam, a kínaiaktól kaptál el az ísztenden. Pontosan. Nos, Watson, ön megtett mindent, amit egy jó barát megtehet. Itt az idő, hogy eltűnjön a színről. Holmes, jelen akarok lenni, és hallani akarom Mr. Smith véleményét. Hát persze, hogy ezt akarja. De alapos okom van azt hinni, hogy értékesebb és őszintébb lesz a véleménye akkor, ha azt a benyomást keltjük, hogy csak ketten vagyunk a szobában. Itt az ágytámlám mögött éppen elegendő hely van az ön számára. No de, kedves Holmes, attól tartok, Watson, nincs más lehetősége. Ezt a helyszínt nem elrejtőzésre találták ki, úgyhogy nem is gondolná senki, hogy ott elbújhat valaki. De kíváncsi vagyok, hogy el fog -e itt férni, Váccon? Hirtelen feszültem figyelve felült az ágyban. Már hallom a fékezést! Gyorsan, ember, ha szeret egy kicsit! És meg nem adszadjon, bármi is történjék! Hangsúlyozom, bármi is történjék! Megértette? Ne beszéljen, nem mozogjon! Legyen csupa fül! Egy pillanat alatt félbeszakadt izgatottsága, és céltudatos, magabiztos beszéde a halucináló beteg zavaros motyogásává változott. Rejtek helyemről, ahová oly hirtelen kényszerültem bebújni, már is lépteket hallottam, hamarosan nyílott is a hálószoba ajtó, majd bezárult a látogató mögött. Meglepetésemre, Továbbra is mély csend uralkodott, amelyet csak a beteg nehéz zihálása tört meg. Úgy gondoltam, hogy látogatunk az ágy mellett áll, és onnan vizsgálja a beteget. Aztán végre megtörték a furcsa csendet. – Holmes! – kiáltotta. Holmes! – folytatta, mintha egy alvó embert akarna álmából felrázni. – Hall engem, Holmes! – olyan zörej hallatszott, mintha a beteget vállánál fogva durván megrázta volna. Ön az, Smith úr, suttogta Holmes. Nem is mertem remélni, hogy eljön. A férfi kacagott. Gondolom, hogy erre nem számított, felelte. És mégis, amit látja, itt vagyok. Ön ilyen jó szívű, nemes ember. Nagyra értékelem kiváló szaktudását. Látogatom kuncogott. Meghiszem azt, de szerencsére Londonban ön az egyetlen ember, aki tud erről. Tisztában van vele, hogy mi a baja? Ugyanaz, mondta Holmes. Á, ah, hát felismerte a tüneteket? Túlságosan is jól. Nos, egyáltalán nem vagyok meglepődve, Holmes. Azon sem csodálkoznék, ha valóban ugyanaz a petegsége lenne. Elég rosszak az esélyei, ha ez igaz... Szegény Viktor a negyedik napon már meghalt, pedig ő egy életerős fiatal ember volt. Amint azt ön is mondta, elég különös, hogy London közepén kapott el egy igen ritka ázsiai betegséget, azt amelyet behatóan tanulmányoztam. Meglepő egy beesés, Holmes? Tudtam, hogy ön tette. Ó, valóban! Nos. Semmiképpen nem tudta volna bizonyítani. De mégis mit képzel magáról, hogy mindenféle jelentéseket irogat rólam, és amikor bajban van, akkor hozzám fordul segítségért. Miféle játék ez? A beteg nehezen vette a levegőt, zihát. Adjon egy kis vizet, mondta. Meglehetősen közel áll a halálhoz, de mielőtt még eltávozna beszélnünk kell. Csak ezért adok önnek vizet. Vigyázzon, ne üntse ki! – Ídni? Tudja követni, amit mondok? Holmes felnyögött. – Kérem, tegyem, megértem mindent. Hadd borítsunk fájlat a múltra. – suttogta. – Esküszöm, hogy mindent el fogok felejteni, csak kérem, gyógyítson meg. Esküszöm, hogy így lesz. – Mit akar elfelejteni? – Hát, Viktor Szevécs, ha lát, Éppen most ismerte be az előbb, hogy önölte meg... Hát ezt elfelejtem. Elfelejti, vagy emlékezik rá, egyáltalán nem érdekel. Soha nem fog tanúskodni. A más világon fog tartózkodni, kedves Holmes, erről biztosíthatom. Semmiféle veszélyt nem jelent számomra, hogy ön tudja, hogyan halt meg az unoka fivérem. Nem is róla beszélünk most, hanem önről. Így van. A fickó, aki az üzenetét hozta, euh, már el is felejtettem a nevét, azt mondta, hogy az Isztenden, a matrózok között fertőződött meg. Csak így tudom megmagyarázni. Ön büszke az éles elmére, igaz, Holmes? <gül> Zseninek képzeli magát, nem de? De most találkozott valakivel, aki okosabb önnél, erőltesse csak meg az agyát. Halvány sejtelme sincs, hogyan kaphatta még el. Kérem, adjon valami fájdalom Igaz, hogy milyen fájdalmas? Igen, a kulik is borzalmasan sikoltoznak a vége felé. Képzelem, hogy milyen görcsei lehetnek. Igen, igen, görcsök kínoznak. Nos, lényegtelen, azt amúgy is hallja, amit én mondok. Most figyeljen ide. Fel tud idézni bármilyen szokatlan eseményt még mielőtt a tünetei megjelentek volna? Nem, nem történt semmi. Gondolja alaposabban végig. Túl egosan is rosszul vagyok ahhoz, hogy gondolkodjak. Nos, akkor segítenem kell. Nem kapott semmilyen csomagot, amit postán küldtek? Egy kis dobozt esetleg... Érzem, hogy elájulok, meg fogok halni. Figyeljen, Holmes! A rejtek helyemről hallottam, amint durván megrázza a haldoklót, és én semmit sem tehettem. Végig kell hallgatnia, mindenképpen végig kell hallgatnia. Emlékszik egy dobozra? Az elefántcsont dobozra? Szerdán érkezett. Kinyitotta? Erre emlékszik? Igen, igen, kinyitottam Egy éles rogóbbadtant ki belőle valami. Buta tréfa. Egyáltalán nem tréfa volt. Ezt most a saját bőrén tapasztalhatja. Ön ostoba, csak azt kapta, amit érdemelt. Ki mondta, hogy az utamba kell állnia? Ha béké hagyott volna, én sem bántom önt. Emlékszem, Liegte Holmes, a rugó megsebzett, az a doboz, ami ott van az asztalon, Szent Györgyre, éppen ez volt, és a zsebemben fogja elhagyni a szobát. És így tűnik el az utolsó bizonyíték is, de most már tudja az igazat Holmes, és azzal a tudattal fog meghalni, hogy én öltem meg. Túl sokat tudott Viktor Szevics sorsáról, ezért úgy gondoltam, jobb lesz, ha osztozik benne. Már nincs ok hátra. Végig fogom nézni, ahogyan meghal. Holmes hangja alig kivehető suttogássá változott. – Mit mond? – kérdezte Smith. – Több fényt akar. Á, az árnyak kezdik már körülvenni. <gül> Rendben, felcsavarom a gázlámpát, így én is többet fogok látni. A szobát hirtelen ragyogó fény töltötte be. Tehetek még valamit önért, kedves barátom? Gyufát és cigarettát kérnék. Örömömömben és meglepetésemben szinte felkiáltottam. A megszokott hangján szólalt meg, igaz kicsit gyengén, de az a hang volt, amelyet olyan jól ismertem. Hosszú csend következett. Éreztem, hogy Calverton Smith elképedve nézi barátomat. – Mit jelentsen ez? – kérdezte végül száraz, csikorgó hangon. – Egy szerep eljátszásának a legjobb módja az, ha hagyjuk, hogy megtörténjen velünk – mondta Holmes. Szavamat adom, hogy három napig nem ettem és nem ittam, kivéve azt a pohár vizet, amit volt olyan kedves kitölteni. De leginkább a dohányról való lemondás viselt meg. Ah, végre egy cigaretta. Hallottam, amint sercent a gyufa. Na, ah, így már sokkal jobb. Hoppá, mintha egy barát lépte itt hallalám. Lépések hallatszottak, kinyílt az ajtó, és Morton felügyelő lépett be. Minden rendben. Viheti az emberét, mondta Holmes. A felügyelő felsorolta a letartóztatott jogait. Viktor Sevics meggyilkolása miatt őrizetbe veszem, fejezte be. És hozzáteheti a Sherlock Holmes elleni gyilkossági kísérletet is, <gül> kuncogott barátom. Képzelje felügyelő, Calverton Smith úr volt olyan jó, hogy megkímélte egy betegembert, és ő maga adta meg a jelet, azaz felcsavarta a lámpát. Jut eszembe, a fogoly kabátjának jobb zsebében van egy kis doboz, amit jó lesz elvenni tőle. Köszönöm. Az ön helyében óvatosabban bánnék vele. Tegye csak le. Perdöntő bizonyíték. Hirtelen dulakodászaja hallatszott, amelyet a bilincs csörrenése és egy fájdalmas kiáltás követett. Csak önmagának árt, mondta a felügyelő. Maradjon nyugton, rendben? Bilincsek kattantak. Szép kis csapda, szólt az éles, kellemetlen hang. Ön fog a vádlottak padjára kerülni, Holmes, nem én? Megkért, hogy jöjjek ide és gyógyítsam meg. Mivel sajnáltam önt, hát eljöttem. Most pedig nincs kétségem, hogy mindenféle őrült teóriákkal fog előállni, mondván, hogy azokat én meséltem el. Hazudhat bármit, Holmes! Az én szalam is ér annyit, mint az öné! Édes istenem, Kiáltotta Holmes. Teljesen elfeledkeztem róla. Drága vacanom, ezer bocsánat kéréssel tartozom önnek. Hogy is gondolhatta, hogy lenézem önt? Nem kell bemutatnom önt Calverton swiss ugyanis ma este már találkoztak. Megjött már a kocsi? Felöltözöm! és követem önöket. Talán hasznukra lehetek az őrsön. Soha nem volt nagyobb szükségem erre, mondta Holmes, miközben néhány kekszel és egy pohár bordóival frissítette fel magát. De ön tudja, milyen rendszertelenül élek, úgyhogy ez a koplalás nem viselt meg annyira, mint más embert. Igen fontos volt, hogy Mrs. Hudson valódinak lássa a betegségemet, hiszen neki kellett önt meggyőzni, önnek pedig smith -t. Ugye nem sértődött meg Watson? Tudatában van annak, hogy a színlelés nem az erőssége, és ha tudta volna a titkom, akkor soha nem győzte volna meg Calverton smith arról, hogy sürgősen ide kell jönnie. Pedig ez volt a terv legfontosabb pontja. Ismervén bosszú álló természetét, Biztos voltam benne, hogy eljön megnézni a művét. De a kinézete, Holmes, a kísérteties kinézete. Három nap teljes koplalás nem kedvez a szépségnek, Watson. Ami a többit illeti, a szivacs mindent megoldott. Megfelelő hatás érhető el, ha a vazelinnel bekeni a homlokát, rúst mázol az arcára, mély cserepesíti a száját. A színlelés egy olyan téma, amelyről talán egyszer írok egy monográfiát. Kielégítően lehet szimulálni a halucinációt is, ha az ember a félkoronásokról és az osztrigákról morfondírozik egy kicsit. De miért nem hagyta, hogy közelebb menjek önhöz, ha nem is állt fenn a fertőzés veszély? <gül> Maga kérdezi, drága Váccanom. Azt gondolja, hogy nem tisztelem az orvosi képességeit, hogyan képzelhettem volna, hogy ön elhiszi, hogy haldoklom, amikor a pulzusom nem vert sebesebben, és lázas sem voltam? Négy lépésről még becsaphattam önt, de ha kudarcot vallok, ki hozta volna ide Calverton smith -t. Vigyázzon, Watson, én nem érinteném meg azt a dobozt. Ha megnézi az oldalát, akkor látni fogja, hol ugri ki a kígyó fogához hasonló rugó. Megkockáztatom, hogy szegény szevics halálát, aki ezt a szörnyeteget az örökséghez juttatta, egy ugyanilyen kis műszer okozta. Tudja, hogy milyen kiterjedt levelezést folytatok, és a csomagokat mindig fokozott elővigyázatossággal kezelem? Világos volt számomra, hogy ha azt a látszatot keltem, hogy elérte a célját, akkor hihúzhatok belőle egy beismerő vallomást. Ezt a látszatot egy igazi művész következetességével értem el. Köszönöm, Vátszon, és kérem, segítsen rám a kabátomat. Ha végeztünk a rendőrőrsön, akkor jó lesne egy tápláló vacsora Simpsonnál.